היפופוטן! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רב פקח שואלי, המפקד. שלום לך חביבי! שלום, תענה? שלום. היה שווה לחכות, ושלום לקהל המאזינים הנאמן, כאן רב פקח שואלי עם עוד פינה חמה מתחנת משטרת תל אביב יפו והיום רציתי לספר לכם על תוספת מיוחדת במינה שהוסיפו לכוח המשטרה שלנו בבוקר יום ראשון בא מנהל התחנה ואמר לכל האנשים בתחנה שלום, אני רוצה שתכירו שוטר חדש שהגיע אלינו, השם שלו רובוקופ רובוקופ? כן, ועוד הוא אמר שרובוקופ הוא חצי אדם וחצי מכונה אבל צריך להתנהג אליו כאילו הוא שוטר רגיל אני כשהוא עבר לידי, הביא לי מין מבט כזה של רובוקופ, אתה יודע. אז באתי אליו אחר כך והבאתי לו יד לשלום, הוא השיט לי גם יד, אז מהר לקחתי את היד שלי חזרה. אחר כך עוד פעם הושטתי יד והוא בא להושיט ולקחתי את היד חזרה. ככה עשינו שעה עד שהוא התקלקל. הטכנאי במעבדה תכנת אותו שאם אני עובד עליו ככה עוד פעמיים, אז הוא יהרוג אותי. יום אחד שמו אותו בניידת איתי, אמרו לי, אתה עובד היום עם רובוקופ. אבל הם לא אמרו רובוקוב, הם רצו שיהיה כאילו נורמלי, אז הם קראו לו שמעון וייס. שמעון וייס? כן, שמעון וייס, ככה הוא מדבר. אז אני אומר לו, שמעון, הוא עושה לי מה? אני אומר לו שמעון, הוא עושה לי מה? אני עושה לי מה? שמעון, מה? שמעון, מה? חזר מדיקון, אמר לי, מה פגח אמרתי לו, שמעון! אמר לי מה? אמרתי לו שמעון! אמר התגלגל עוד פעם. עכשיו הוא רוצה להרוג אותי. בכל זאת, זה יפה שיש אה, רובוקופ כזה במשטרה. כן, יפה, אבל מה? לא מנצלים אותו כמו שצריך. הוא עובד בקפיטריה של המשטרה, מפריע למהלך התגיל של העבודה. כולם מפסיקים לעבוד ובאים לראות איך הוא מכין קפה. שם חרב בכל זאת ומחמם אותו עם העיניים שלו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ככה הוא עושה חום. חוץ מזה הוא משתתף בפעילות השוטפת של התחנה? בטח, בטח. איך? למשל, לקחו רוצח מסוכן לחדר החקירות, החדר היה קר. הוא בא, מסובב את הידיים, עושה בוו, ומחמם את החדר החקירות ככה. אבל יש לו גם כמה צדדים מוזרים. השבוע היינו בפטרול שגרתי, אמרתי לו, רוצה נעצור ונשתה איזה מיץ אמר לי, לא. רוצה נעצור, נאכל משהו בפיתה? לא, בסוף הוא מוציא שפורפרת של כמו משחת שיניים כזה ו... ואוכל חומר צהוב כזה יחס. אבל בסך הכל הוא נחמד, יש לו שמיעה אבסולוטית כזאת כן? כן, הוא יכול לשמוע ממרחק של 100 מטר אולי אתה בטוח? בטח, בדקתי את זה, עמדתי ממרחק 100 מטר ועשיתי לו שמעון מה? שמעון? מה? שמעון? מה? ככה? עד שהוא חושים מפותחים מאוד! כן, אני גם חיברתי את המוח שלו למחשבון שלי, ראיתי מה שהוא רואה בעיניים שלו. הוא כל הזמן מסתכל במזלח המחולק! כבלים יש לו שמה. נשמע לי שבסך הכל אתם מסתדרים לא רע. מסתדרים יופי. הנה, לא מזמן עשינו את הבר מצווה של הבת שלי, עשינו באמת מקום יפה, גן אירועים כפרי, נעים, אבל מה, לא היה מספיק חשמל לתאורה, אז לקחנו את רובוקוב שיעשה חשמל עם הידיים, היה גם מיץ שקדים ומשהו בפיתה, ושוב הוא לא אכל, אבל מה? מה? נגמרה לו כל האנרגיה בסוף הערב, הוא ישב רפוי בצד. אז בדרך חזרה הושבנו אותו במושב הקדמי והטענתי אותו עם המטען של הטלפון הזלולרי תודה רבה על רב פתח שואלי חוק זה לא ביטחון מפינת השרף פתח שואלי המפתח שואלי אני יכול להסלחם את הטחנה?